Майор Мандела. 2458-3143 рік. Один. Це ж в школі на біології нам показували цей старий експеримент. Візьміть плоского черв'яка і навчіть його пройти лабіринт. Потім розчавіть, згодуйте невченому плоскому черв'якові і спостерігайте, чи зможе ненавчений також пройти лабіринт. У мене в роті стояв поганий присмак генерал-майора. Взагалі, я очікував, що вони рафінували цю техніку від тих шкільних часів. Якщо взяти до уваги часову затримку, то вони мали 450 років для досліджень і розробок. На Старгеті мені було наказано пройти вивчення теорії і едукацію перед прийняттям командування моїми особистими ударними силами. Власне, їх все ще називали «ротою». Для едукації на Стергейті вони не перем'яли генерал-майора, аби подати мені під соусом голландез. Вони мене взагалі нічим, крім глюкози, три тижні нагодували. глюкозою і електричним струмом. Мені було видалено кожну волосину на тілі, вколото щось, що перетворило мене на віхоть, під'єднано до голови і тіла десяток друтів, занурено у насичений киснем флюорокарбон і під'єднано до КПЖС – комп'ютера прискорених життєвих ситуацій. Це тримало мене зайнятим весь час. Думаю, машині знадобилося хвилин десять, аби переглянути все, що я раніше вивчив про військове мистецтво. Пробачте за такий вираз. Потім почала з нового матеріалу. Мною було засвоєно найкращі шляхи застосування усієї зброї від каменюки до нової бомби. Не шляхом, студіювання, саме для цього й були всі ці дроти. Кібернетично контрольований зворотній зв'язок. Я відчував зброю у руці і дивився на свої вправи з нею, повторював знову і знову, поки не виходило правильно. Ілюзія реальності була повною. Я використовував список ідалку разом з групою воїнів Масаї у набігу на селище. І коли дивився на своє тіло, то бачив його довгим і чорним. Я вивчав шпаду з суворим чоловіком фартуватого одягу, що стояв у внутрішньому дворі, певно 18 століття. Я тихцем з гвинтівкою шарпа сидів на дереві і цілився у людей в синьому однострої, які сунули по болотистому полі в бік Віксбурга. За три тижні я вклав у копи декілька батальйонів електронних привидів. З моєї точки зору пройшов рік, та КПЖС робить дива з вашим відчуттям часу. Володіння безкорисною екзотичною зброєю було лише маленькою часткою навчання. Фактично відпочинком. Бо коли це не була зброя, то машина тримала моє тіло повністю розслабленим, вбиваючи в мозок військові факти і теорію накопичення за чотири тисячоліття. І я не міг забути будь-що. Ну, поки я знаходився у цистерні. Хочете знати, хто такий Сципіон Африканський? Я ні. Яскрава постать третьої понічної війни. Війна це царина небезпеки, тож на першому місці у всіх чеснот воїна є звитяга, підкреслював фон Клаузовіц. Мені ніколи не забути цих поетичних слів. Передовий загін зазвичай рухається колоною під командуванням штабу взводу. За ними йде лазерний ар'єргард, підрозділ важкого озброєння і решта лазерного підрозділу колони покладаються на огляд флангів. За випадком умов, коли характер місцевості та видимості вимагає виділення невеликих груп для розвідки флангів. В такому випадку інструктує сержанта і так далі. Це з посібника командира ударних сил, якщо ви можете назвати посібником щось, що займає дві цілі мікрофіші на дві тисячі сторінок. Якщо ви бажаєте стати серйозним експертом у справі, яка викликає у вас відразу, вирвуйтеся до ДСОН на офіцерську посаду. 119 людей, і я відповідаю за 118 з них. Себе врахував, а командора ні, бо вважається, що він сам може за себе потурбуватись. За наступні два тижні фізичної реабілітації, яка була обов'язковою після курсу КПЖС, я не зустрів нікого зі свого підрозділу. Перед першим перекликом варто було доповісти офіцеру з темпоральної орієнтації. Я зробив запит, і на зустріч його клерк повідомив, що полковник зустрінеться зі мною в офіцерському клубі шостого рівня по обіді. Я зайшов на шостий раніше, сподіваючись там пообідати, але вони не пропонували нічого, крім закусок. Тож я перехопив щось грибне, яке маскувалося під равликів, а решту калорій добрав алкоголом. «Майори Мандело?» Я був серйозно захоплений своїм сьомим пивом і не помітив наближення полковника. Він махнув, щоб я не вставав, і важко гепнувся крісло напроти мене. «Я вам винен», – сказав він. «Ви врятували мене як мінімум від половини нецікавого вечора» – і простягнув руку. «Джек Кайнок, до ваших послуг!» «Полковнику?» «Не полковникайте мені, і я не буду вам майорить. Ми, старі динозаври, повинні триматися наших інтересів, Вілліма. Пристаю!» Він замовив напій, про який я ніколи не чув. «Звідки ж почати? Згідно вашої справи, останнього разу ви побували на землі в 2007-му». «Так і є. І до вподоби вона вам не припала, еге геш?» «Ні, зомбі, щасливі роботи». «Що ж, там стало краще». «Потім гірше». «Дякую», – звернувся він до рядового, який приніс його булькаючу суміш, зелену знизу склянки і світліючи угорі, немов шартрес. Відсорбнув. «Потім знову краще, потім гірше, потім циклічно». «А зараз як там?» «Ну, я не впевнений щиро. Звітів вагон і маленька тачка. Але відсіяти правду від пропаганди непросто. Я там не був майже двісті років, тоді було досить скрутно. Дивлячись, що вам подобається». «Що ви маєте на увазі?» «Ой, з чого ж почати? Були заворушення. Чули щось про рух пацифістів?» «Не думаю». «Назва вводить в оману. Взагалі, це війна на війні. Партизани». «Я вважав, що можу назвати вам серійний номер і статус будь-якої війни, починаючи від Троянської». «Певно, вони одну прогавили», – посміхнувся Джек. «Із серйозних причин. Її розпочали ветерани. Вцілілі з рейдів Йот 38 та Алев 40 наскільки я чув». Вони повернулися разом і вирішили, що можуть дати раду всьому ДСОО на землі. Мали чималу підтримку населення. Але не перемогли. Ми все ще тут. Він махнув склянкою, і кольори зсунулися. Насправді, мені відомі лише чутки. Останнього разу, коли я був там, війна закінчилася за виключенням окремих актів безсистемного саботажу. Та й тема була небезпечною для обговорення. Я трохи здивований, відреагував я. Насправді, більше, ніж трохи. Населення землі може зробити все, що завгодно, проти бажання уряду. Він незрозуміло гмикнув. Революцію в саму останню чергу. Коли ми були там, ніхто і пікнути не смів проти ДСОН Або проти місцевих урядів на цю тему. Їм промили мізки так, що вони приймають такий стан справ, як і він є. Це теж циклічне. Він відкинувся на спинку фотелю. І не питання техніки. Якби вони забажали, то уряд землі міг би мати тотальний контроль над, над нетривіальними думками та діями кожного громадянина від колиськи до могили. Вони не роблять цього не через те, що це може стати фатальним. Тому що йде війна. Розглянемо ваш випадок. Чи приходили ви через яку-небудь мотиваційну обробку в Бляшанці? Якщо і так, то мені про це знати не обов'язково. Я повагався хвилинку. Це правда. Частково правда. Але повірте мені на слово, цю частину вашого мозку вони лишили без втручання. Будь-які зміни, уставлені щодо ДСОН чи війни в цілому, приходять лише з новими знаннями. Ніхто не грався з базовою мотивацією. Маєте розуміти, чому. Імена, дати, особистості промиготіли у мерові нового знання. ТЕД-17, СЕД-21, але в 14 Ласло. Доповідь надзвичайної комісії Ласло. Червень 2016. Вірно. І заради доповнення ваш власний досвід на АЛФ-1. Роботи не можуть стати пристойними солдатами. Можуть, не погодився я. Повернемося до початку 21 століття. сторіття. Поведінкове коригування може бути відповіддю на мрії генералів. Склипати армію з найкращими рисами СС, приторіанців, Золотої Орди, кавалерія Мозбі... Джон Сінглтон Мозбі, також відомий під прізвиськом «Сірий привид», був американським військовим офіцером, командиром кавалерії конфедерації під час громадянської війни в США. Підпорядкований йому 43-й батальйон, відомий як «Рейнджери Мозбі», був партизанським підрозділом, відомим своїми блискавичними рейдами і здатністю вислизати від переслідувачів армії Союзу та змішуватися з місцевими фермерами і громадянами. «Зелені берете!» – він засміявся над Келухом. А потім вистав цю армію перед загоном бійців у сучасних бойових костюмах. Все закінчиться за пару хвилин. До останнього боротимуться. Битимуться, немов дияволи, за своє життя. Покоління солдатів, про яких йдеться в доповіді Ласло, покращувалося з самого народження, аби задовольнити чиєсь бажання ідеального бійця. Як команда вони працювали красиво, кровожерливі до неможу, не звертали увагу на власне виживання, і туріанці порізали їх на паски. Вороги теж не думали про особисте виживання в бою, але вони були краще і їх завжди було більше. Кайно ковтнув і подивився на кольори. «Я читав ваш психологічний профайл», – звався нарешті він. «Обидва профайли. До сесії і після. Вони доконано однакові. До і після». «Це підбадьорює», – я махнув щодо чергового пива. «Можливо, і не повинно». «Що ж там сказано, що з мене зробили хорошого офіцера?» «Я їм казав, що це помилка від самого початку. Я не лідер». «І так, і ні. Бажаєте знати, що там сказано?» Я знизав плечима. «Але ж це секретно, чи не так?» «Так», – погодився він. «Але ж ви тепер майор. Ви можете взяти профайл будь-кого з вашого підрозділу. Я не сподіваюсь, що там багато великих сюрпризів. Але було цікаво. Яка тварина не відбивається в дзеркалі?» «Ні, там сказано, що ви пацифіст. Не в пацифізмі, тому заробив невеликий невроз, з яким ви розбираєтесь, перекладаючи тягар на армію». Свіже пиво було настільки холодним, що аж зуби заболіли. Нездивований. Але як лідер ви маєте певний потенціал. Це як викладач або міністр. Ви повинні вести емпатією, співчуттям. Ви маєте бажання покладати свої ідеї на інших людей, але не свою волю. Що означає, що ви праві. Ви добійся поганий офіцер, якщо не зберетеся. ДСООН була зобов'язана знати все це перед тим, як виряджати мене на офіцерське навчання. Засміявся я. Є ще й інші параметри, вів далі полковник. Наприклад, ви адаптабельна, поміркована, розумна людина, маєте аналітичні здібності. І ви один з одинадцятьох осіб, що вижили протягом усієї війни. Виживання – це чеснота рядових. Не зміг стриматися я. Проте офіцер має подавати галантний приклад. Іди на дно разом з кораблем. Ступати парапетом, немов не маючи страху. Джек феркнув. Ні, якщо ви в тисячах світлових років від можливої заміни. Так це ж неочевидно. Чому їм перте мене з самих небес лише для того, аби я утримав шанс зібратися, якщо на Старгейті десь третина людей є кращим людським матеріалом, аніж я? Боже, от же ж ця військова думка. Підозрюю, що до цього доклали руку як мінімум бюрократична машина, ви володієте незручним об'ємом старшинства для служби звичайним піхотинцем. Це все через часову затримку. Я був лише в трьох кампаніях. Не суттєво. І до того ж це в два з половиною рази більше за середнього солдата. Хлопці з пропаганди, можливо, ліпитимуть з вас такого собі народного героя. Народного героя? Я відсорнув пивця. Де ж цей Джон Вейн, коли він так потрібен? Джон Вейн? Він похитав головою. Знаєш, я ніколи не був у Бляшанці, тож не знайомий з військовою історією. Забудьте. Кайнок закінчив свій трунок і попросив рядового принести йому, Богом клянуся, Ром Антарес. Власне, я ж ваш офіцер з темпоральної орієнтації. Що ви бажаєте дізнатися про теперішній час? про те, що може слугувати теперішнім часом. Але в голові моїй застряли його слова. Ви ніколи не були у бляшанці? Ні, це лише для бойових офіцерів. Комп'ютерний час і енергія, яку використана, стало б на декілька діб для усієї землі. Занадто дорого витрачати це на нас, кабінетних. Ваші нагороди кажуть, що ви були бойовим. Почесним я був. Роман Тара подавався у високій вузькій склянці з маленьким шматочком льоду зверху блідо-бурштиновою рідиною і яскраво-червоною кулькою розміру з ніготь, з якої відходили малинові нитки. Що це за червона штука? Кориця. Ой, якийсь етер з кориці. Досить непогано. Бажаєте скуштувати? Ні, я вже попив, дякую. Найщерівним в бібліотечній машині є дані про темпоральні орієнтації, які щоденно оновлюються моїм персоналом. Для конкретних питань ви цілком можете скористатися ними – «В основному я хотів підготувати вас до зустрічі з вашими ударними силами». «Вони що, всі кіборги? Клони?» «Ні, клонувати людей – це нелегально», – реготнув він. «Основна проблема з тим, що ви м, гетеросексуал». «Ой, та це не проблема. Я толерантний». «Так, у вашому профілі відмічено, що ви думаєте, що ви толерантний, але не в цьому проблема». «Еге, знав я, що він збирається сказати. Не деталі, а суть». В ДСОН відбирають лише емоційно стабільних осіб. Я знаю, що вам буде непросто це прийняти. Та гетеросексуальність визначена як емоційна дисфункція. Лікується відносно легко. Якщо вони вважають, що лікуватимуть мене... Розслабтеся ви, ви застарі. Він акуратно хильнув. Не так вже і важко буде з ними мати справу, як ти ва... Чекайте! Ви сказали, ніхто? Всі в моєму підрозділі гомосексуальні? Окрім мене? Вільями, на землі всі гомосексуальні. За виключенням десь тисячі. Ветерани та невиліковані. О, що ще мені лишалося сказати? Радикальний метод вирішити проблему перенаселення, нічого й казати. Можливо, але він спрацював. Населення Землі стабільне і складає щось до мільярда. Коли хтось помирає чи відлітає з планети, іншого приспішують. Не народжують? Народжують. Але не так, як за царя панька. Ваш застарілий термін для цього – дитина з пробірки. Але, звісно, пробірок вони не використовують. «Ну, це вже щось. В кожних яслах є штучна матка, яка турбується про особу перші 9-10 місяців після приспішення. Те, що ви б назвали пологами, продовжується дні. Це не раптова і не шокуюча подія, якою колись була». «О, дивний новий світ», – подумав я. «Жодних пологових травм. Мільярд ідеально підлаштованих гомосексуалістів. Ідеально підлаштованих до стандартів теперішньої землі. Нам з вами вони могли б здатися дещо дивними». Це ще, яко кажучи. Я випив решту пива. А «Ви самі... ви... гомосексуаліст?» «Та ні», – відповів він. Я дещо розслабився. «Взагалі-то я і не гетеро більше». Він вдарив себе по стегні, і воно якось дивно зазвучало. «Поранили, і виявилось, що в мене рідкісний розлад лімфатичної системи. Я не можу регенерувати. Від поясу і нижче лише пластик і метал. Говорячи вашими словами, я – кіборг». «Чудово», – як сказала б моя мати. «О, рядовий». Викликав я офіцієнта, принесіть мені одну з цих антаресних штук. Сидіть в барі за сексуальним кіборгом, який мой лишився однією нормальною людиною на всю кляту планету. Подвійни, будь ласка.